Ki ez a beképzelt vándormadár, akit magán kívül nem érdekel semmi másban, meg csak belefolytja a szót? Mit keresik? Fiala János vagyok. Mit fogadtak be? Kíváncsisem a helykeres és a jobbító szállték hagy. Elmegy egy képzelt árbózkos Rövidesen felhívom Csász és Zsoltot, és utána már nem számítok az önök jelenlétére, függetlattól, attól, hogy a beszélgetés kitart 10 -e tízig vagy sem. Most azt kérdezem önöktől, 9 óra után, egy perccel, augusztus 4-én pénteken, hogy óhaj, sóhaj, panasz, bármivel kapcsolatos megjegyzés van-e, hogy a műsor 7 óra óta követik-e vagy sem. Annak, hogy követik el vagy sem, annak megvan a maga előnye hátránya. 061-489-0999 és 0630-677-1161. Karácsony Gergely azóta se felelhető, illetőleg ki van kapcsolva a telefonja. 061-489-0999 és 0630 677 1161. Itt szeretném felhívni azok figyelmét, akik egy... Ezt a mondatot nem fejzem. Régen társaságban ilyen mondatok lehetett igazán felkelteni a figyelmet. Nulahat először. Jancsi leszámítva a szombaton, vagy leszámítva a péntekeket nagy valószínűséggel augusztus 25-éig szól, de augusztus 19-éig mindenféleképpen. Hétköznapokon a pénteket leszámítva 9-10, pénteken pedig 7 és 10 óra között. Utána a változás Állhat be, erről időben, mit nevezünk időben, de szólni fogok, és segítségüket is kérem majd. 0614890999 és egy másodszor. kilenc senki többet Köszönöm szépen, nem tartok igényt hallgatói telefonokra. Reggel, János vagyok. Oké, okay, köszönöm. Emlékszik még, hogy hol vesztettük el a Fodalat, alatt, illetve hol engedtük el, Császis van a vonalban? Igen, 2010 nyaránál jártunk, tehát uh, ugye bár két szóba az előzményekről 2008. július 30-án megkötetett a csereszzerződés sokoróval kapcsolatban. 2008. legvégén indult az első támadás, akkor a magyar nemzetészéről. 2009 tavaszán indította az ügyészség a nyomozást, és 2009-ben voltak a keményebb politikai támadások, de nem lett semmi konkrét És akkor 2010 nyarán, egész pontos augusztus 31-én hajnalban, illetve egészséget adott az ügyészség a lakásomon, és jöttek házkutatni, őrizetelenni és meggyomosítani, ami egy érdekes élmény volt az embernek, melyet csak a filmekben látott korábban és akkor elindult egy ilyen... Meggyarúsítani a mivel? kezelés kísérletének bűnseg Ez eléggé áttételes? Hogyne, igen. Hát itt az ütlenkezelésnél ráadásul feltételezett, vagyomi hátrányi van szó, amit az ügyéség feltételezett. És um, akkor még nem tudtam, hogy ez egy rendszernek a része. Tehát az ütlenkezelés, ez egy általános sok ezekben az eltámoltatás ügyekbe. amit a korrupt valamoknak össze, no, a korrupcióban van valakinek valamiféle anyagi előnye, mi esetünkben ezt még az ügyészségságban, hogy nekem vagy a kollégáimnak bármiféle anyagi előnyünk lett volna a dologból, csak úgy szórakozásból akartunk az államnak okozni. Mondják ezt olyanok, akik egyébként nem értenek az állami vagyunk ez és ez a be is kiderült, és több ilyen vicces esetre adott alkalmat. Na mindegy, a, a nem vicces része visszatérve, tehát Ilyenkor bejönnek, végnézik az ember lakását, órákon át. Mennyire volt felkészült? Én? Erre sem ennyire. Tehát mivel nyáron kiderült, hogy az Orbán is fogadta az amerikai befektetőket, egy találkozón Martonyi Jánosnál, a vacsora megbeszélésen a Laudert és a George Patakét, így az ember azt gondolta, és ezt a Fidesz is elismert. Hogy volt ilyen, a a Pataki érintettsége hol volt? Hát ő a Lauder csoportnak is a képviselője Aha. volt, uh -huh. és emellett a Fidesznek az egyik fő atlantik kapcsolat. Uh -huh. George volt, nyilván aki beszélünk, és uh, hát egyébként ez egy teljesen megkeresi a kormányzatot, és úgymány megkeresi lenni ellenzéki erőt, és nincs ebben uh, hát, sem Ez Normális-e sem, arról már beszéltünk, hiszen később az ugye, amikor megtörtént a Gyurcsánynál, az kifogásolva lett. Igen, na arról készítem. Ugye szokták mondani, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, mindegy, menjünk. Igen. igen, igen. És, Erről a beszélgetésről abok... egyébként ön számára szakmailag kiszivárgott valami, amiből önnek tudnia kellett volna, vagy legalább annyit kellett volna tudnia, hogy ez mennyire baráti légkörben zajlott, és miről szólt? Az vagy vagyok. Igen, semféle. az. Semmi, annyi volt, hogy a sajtóba jelent meg, és a Figyesz is hogy volt ilyen. Úgy, hogy Maga a történet a telekcserével kapcsolatban egyébként meddig jutott el? 2010-ben már végül megrekedt minden. 2009-ben megakadályozták a folytatást, oly módon, hogy a vetteráz ügyesség a pénzügyminiszteri módot utasítsa az mnv hogy támadja meg a sártszerződését. Azzal, hogy az MNV, aki a törvények által a magyar állam erre fel hogy az állami gazdasági kérdéseket megítélje, vagy vagyongazdálkodási kérdéseket, úgymond nem tudja megítélni, hogy ez a csere értékarányos se vagy sem, és rábízza a bírósága, ami az a vicc, hogy a bíróságnak nem ez a dolga. Igen. Sőt, a bírósági laikus a magyar áll nemzeti vagyonkezelőhez képest, ezért. Hát illetőleg valószínűleg a bíróság is bekérte olyan szakértői anyagokat, amely szakértői anyagok már az első emeleten ott voltak, abból adódóan, hogy az első emeletet követte a bírósági második emelet. Illetve a szakértői anyag nem is az első emeleten, hiszen gondolom ott is több tárgyalása volt ennek, de visszatérve erre az Orbánféle találkozóról, azt lehetett tudni, hogy abban ezt érintették? Hogy ne, Hát az oda maga mondta, vagy legalábbis ezt közöpítette, hogy Magyarország nem egy banán köztársaság, és akkor ezt kérde, hogy a befektetők vegyék figyelembe. Hát Magyarul azt lehetett maga. tudni, hogy azért, amiért a felek felkeresték a magyar miniszterelnököt, abban nagy valószínűséggel... Úgy... nem az volt. Uh, tehát az oldalnak meg nem volt műzőn szerelme, 2009 nyarán volt ez a találkozó. Nem 2010-et mondott? 2010-ben derült ki. Aha. 2010-ben derült ki, és hogy még érdekesebb legyen. Mikor volt Mármint, hogy 2010-ben derült az ki, hogy volt 2009-ben egy ilyen találkozó? Ahol talán arról volt szó, ami annyira nem borzasztó, de azért általában inkább filmekben szoktunk ilyet látni, hogyha netán változás lesz ö, a kormányzásban, akkor vajon ebben az ügyben lesz-elmozdulás, vagy sem. Ö erre konkrétumokra nem emlékszem, hogy erről mi eset szó, arra, is, arra emlékszem, hogy ez a banán köztességes van hangzott el az Orbántól, illetve annyi gyakorlatilag a dologgal foglalkozni érdemben, hogyha ő lesz a miniszterelnök. Magyarul azért a befektetők érezhetik, hogy érdemben nem biztos, hogy elmozdulás lesz magyarul, hogy erről lassan le lehet mondani. Nem hiszem, akkor még nem. De ami még érdekes volt, hogy 2009-ben, a Fidesz propagandistái ezerrel békák kiaváltak a Fideszre, Böcsánat, sem, sem arra nem, cukoróra, majd arra is fognak, de az nem adott semmit. Jó, az akkor ott, a, ott vagyunk 2010-ben. Igen, és akkor elindul egy büntető eljárás, ami ráadásul hát egybeesett már lényegében az önkormányzati váltásoknak a kampány időszakával, és akkor jön a szokásos forgatókönyv, hogy bilincsbevezetőszáron mutogatnak bennünket, annyira veszélyesek vagyunk ezt később mi támadtuk hiszen nem tanúsítottunk ellenállást nem erőszak a gyűncselekményekkel vádolnak bennünket, mi állami emberek vagyunk ha az állam megtámad igen, bennünket, akkor mi tudomásul ezt és védekezünk, de nem fizikailag tehát hogy miért kell bennünket fizikailag megszégyeníteni ráadásul én akkor egy mozgáskorlátúzott állapotban voltam tehát volt egy mankul, amire szükségem volt és, nagyon és ez miért állt be ez az állapot? ez az állapot mitől több tizedes sportolói pályafutása eredményeképpen a két térben visszakiállapot az életekse leromlott, és előtte elvédő időszakban volt, hogy el is kell gipszálni, meg se tudja, se voltak erődményei, és, és akkor emiatt, nem volt terhelhető magyar szóval, és emiatt volt szükségem erre a De... Az elvezetés előzetes követte? Igen, és akkor ismerettem meg ezt a újabb csodát, hogy úgy, az előzetes lényegében egy vizsgálati fogság, aminek az a lényeg, hogy elhatárolják az embert a környezetét, vagy elszigeteljék. De egyébként magának ennek az előzetesnek az elrendelése, illetőleg annak a konkrét előzményei azok egy olyan időszakban következtek be, amikor őről feltételezni lehetett nem a szökés, elrejtőzés, stb., hanem hogy ebben az ügyben valami olyasmit tesz, hiszen amit ön elmondott, abban azt érzékeli az ember, hogy nem napok és nem hetek, de hónapok óta már álló háború volt, amiben Nyakó István után szabadon új nóvú nem született. Persze, tehát itt egy ilyen megmerőlettek a frontok, is lehet nevezni, és azt hittem, hogy miként kiderült az Orbának az érintettsége a történetbe, akkor leszállnak a dologról. Nem, nem. Vagy azért, hogy hogy csak azért is, vagy azért, mert tényleg úgy gondolták, hogyha a jöntgen a társai meggyötörnek, akkor hátra valamit kitalálunk a gyógyságyra, és akkor gyógyságy be lehet vinni ezzel a dologgal, mert később kiderült, hogy ő a fő célpont. És ez sajnos most a harmadfokó íteletben is kiderült ide júniusban. De mindegy visszatérve erre az előzetesre, mert ennek vannak törvényi feltételei, és ott az ő bizonyítani szokása. Régen az ügyészség rendelte, most úgymond a bíróság, és ezeket a bizonyítékokat a védelm nem ismerhette meg. Tehát egy abszurd eljárást láttam, és akkor itt ez a normális, hogy az egy indítványt ügyben előzetesbe kell rakni, és ezt alátámasztja bizonyítékokkal, vagy adatokkal, amit a védelm nem ismerhetne, csak a bíró, így nem is érdekezhetünk ellene. Ezt most is kifogásoltuk. És akkor elindult egy ilyen előzetes játék, hogy vagyunk, nem tudom, hogy meddig éltünk, be, senki nem volt börtönbe, stb. stb. stb. És a 2000... Annak a lélektanáta, amiről az előbb beszélt, azért ö, arról kérdezném, mert ö, ugye itt most a jogállamisághoz kéne eljutni, de amikor az emberrel ez konkrétan bekövetkezik, akkor nem ilyen fenköl dolgok foglalkoztatják. Amikor az derül ki, vagy számára egyértelműnek tűnik megfelelő rész alá, aláhúzandó, hogy nem a nagykönyv szerint alakul egy történet, akkor az ember milyen segítséghez fordul, vagy mit tesz? Mármint konkrétan ön. Hát én lehet, hogy naiv voltam, de azt gondoltam, hogy Hát van az azért jogrendszer Magyarországon, magyarszóval nem követtem el semmit, akkor azzal nem lehető megvádolni. Jó, de amikor az ügyvédje nem ismerkedhet meg azzal, amivel a bíró igen, és az ő elmondása szerint az ügyvédnek is meg kellett volna tudni ismerkedni, akkor az ügyvéd mit mond önnek? Hát azt mondja, hogy ez a szokás Magyarországon, később megtudtam, tudtam, hogy tényleg ez a szokás, és nem utolsó sorban mi ellenállásunknak következtében, következ, később ez változott, hogy legalább egy Bizonyítékot megismerhet a védelm, és tud arra kifejteni valamit. Ergo később, akik jöttek utánunk, de olyanok, akik mondjuk saját hasznukra köhettek el dolgokat, vagy követtek el, azokat nehezebb volt előzetesbe berakni, mert legalább védekezhettek, ami azt mondom nagyon helyes, mert senkinek se kívánom azt, hogy tisztességesen eljárással. E -hát Mennyi időt töltött előzetesben? Ez később 3,5 hónap lesz 180 nap, és úgy engedett ki bennünket a Sülöbesi Törvényszék, hogy sem akkor, sem korábban nem álltak fenn az előzetes törvényi feltételei. Magyar szóval a bíróság elismerte azt, hogy törvénysel voltunk előzetesben. Ezt hogyan mondta ki verbálisan? A végzésében. Érted, de mit, mit írt ez ígyben? Ez, amit mondtam szó szóval szerint, hogy az előzetes törvényi feltétele sem most, tehát mikor kiengedsem, korábban nem álltak fenn. E Hogyha itt lennének előttem az iratok, akkor, ahogy nincsenek most, más körülmények között az előfordult már, e akkor ezt olvasnám. Igen. És, és a reparáció e, és a... ilyenkor jár? Tessék? Reparáció. Semmi, semmi. Majd még mesélek ennek a ráblokat is, de utána azt mondta nekünk az ügyészség, hogy majd ha a vége a nyomozásnak is iratismertet, és akkor megismerhetjük ezeket a bizonyítékokat. Mert itt eljutottunk ide, első dolgunk az volt, hogy keressük ezeket a bizonyítékokat, amelyek az előzöttes talál támasztotta, lettek 40 ezer oldalt, és mondták, hogy keressük mi meg benne, ők nem tudják megmutatni. Az már nagyon érdekes. Ezek után a bíróságra, a kezembe azzal a jegyzőkéntre, amely az előzetes elrendeléséről rendeléséről szól, és a szó szerint, hogy az ügyész átadja a bíróságnak az ügyisztányok tartozó bizonyítékokat. És akkor, már bele tekintettem az aktába, és mondtam a bíróság, hogy ezeket a bizonyítékokat szeretném meg. megnézni, hogy szeretek a jegyzőkéntre. Közölték, hogy ilyen náluk nincsen. Mondom, hogy, hogy nincsen, hát itt a jegyzőkéntre a juda lett adva. Most, igen, de hát azt visszaküldték az üzségbe. Mondom, Nagyon jó, de legalább akkor egy iratjegyzéket szeretnék kénálni, hogy egy érdeket kénálhatottak az Azok sincsenek, mert hogy ki, kilóra veszik át az iratokat, szó szerint, remélik a vélegyen, csak úgy küldik vissza. Tehát magyarán szóval egy ilyen eljárásban az ember szabadságát elvonják, nem lehet utána rekonstruálni, hogy milyen iratok vagy adatok alapján jártak el. Tehát abban 40 ezer oldalra, amit mi kaptunk nyomozás lezártával. Benne volt a tártraicsok és süteménye, az én nyaralom nyilázárójának az árajátok kezdve... A, Azok milyen alapon a... kerültek bele? Ez Ezt azóta sem tudjuk, a hallgatóim vizsgakérdései az még febb, hogy ez milyen bűncselekményre utalhat, hogy én a Jövikaron milyen vizsgakérdéseket adok a hallgatóimnak. Egy ez is szerepel benne? Persze, hogy ne. Hogy és milyen vizsgakérdéseket? Hát például az áldagyonközése kapcsolatos, mert de kell valljam, hogy ezek az urak, akik engem elítéltek meg, megvádoltak, az nem mentek volna át nálam a... De várján, ez a része nem érdekel, de az a része igen, hogy még engem az is feltételezhető jó... Ez egy olyan szubjektív megjegyzés, amely az ön hangulatáról többet elmond, mint a történetről. De én igyekszem a történetet nyilvánvalóvá tenni, független attól, hogy aki most kapcsolódik a beszélgetésbe, azért az már súlyosan sérült, hiszen az előzmények nélkül innentől kezdve már egyre kevésbé lesz az ön sorsa, Csász is a beszélgetek. De ez azt feltételezi, hogy, hogy meghallgatták vagy kihallgatták adott esetben az ön nebulóit is? De de nem jutottam -e még egy de, de akkor hogyan tudták az, hogy milyen kérdéseket tesz fel? Na, ott van a, a, a számítógépen, lefoglalták és beadták a nyomozati így. között. Hmm. Így történt a dolog, és még mit tudom én, a gerinc nem leletei is benne vannak a tártai feleségének is a nőgyászati leletei, szóval elég tágködve folytató nyomozásokkal is vagy pedig volt, mert a ezen kapcsolódó iratokat, adatokat nem fogalhatnak. Hányszor hallgattak ki előzetesben? Hú, hát olyan négyszer, ötször, és volt egy olyan jelleg a dolognak, hogy puhítják az embert. De ez Volt egy idő után, hogy azért is vagyok előzetesben, hogy esetleg mondjak olyan dolgot, aminek nagyon örülnének, és hát azért volt olyan célzás, hogy az ügyész szeretne vám beszélni, beszélgetni. Na most hát ilyen nincs a a, vagy a főügyész, bocsánat. E, na most ilyen nincs a büntetőjárási törvényben beszélgetünk az ügyészszel, olyan valahogy kihallgatási edzőkényvel, ügyvéddel, stb. De nem úgy beszélgett a terhelt az ügyészszel. És hát ebből olyan következtetés lehetett levonni, hogy itt esetben máshol is szó lehet. De akkor miért nem, az... mi nem beszélgetett a főügyészszel? Mi rizikója lett volna? Hát mert törvénysértő lett volna az. De az nem önnek lett volna a törvénysértő? Hát, de mi az egész eljárás? Értem, fő, de, hogyha fő, azt megreszkírozta volna, ha ezért nézze. Én ilyen szituációban nem voltam, voltam már lehetetlen szituációban, de nem szeretném összehasonlítani, már csak azért sem, mert semmilyen vonatkozásban nem lenne szerencsés. De hogyha egy ilyen van, és az ügyvéden még az is lehet, hogy lebeszélne, ebben a zűrzavaros helyzetben arra gondolnék, hogy egy ilyen találkozó bármi is történjen rajta, ha létrejön, akkor az egy olyan lehetőség lesz számomra, ami mindenféleképpen egy nyomós érvként lesz majd felhasználható a tárgyalás során. Tehát én azért, azért nem értem az egészet, hogyha ezt egyébként tényleg mondták, mm -hmm. akkor miért nem mondta ön azt, és nem azért, mert mint a mondtak Cristo az ifvárában van, és miközben önt kivezetik, vagy bevezetik, vagy csak nem a főügyész, vagy önhöz, akkor közben meg lehet fúrni a ifvárát, vagy meg lehet nézni a falakat, és akkor a szökés meg lehet tervezni, tehát nem ilyen romantikus okokból, hanem ott történhet valami, ami az ügy megítélését, az ügy érdemi részét biztos, hogy nem érinti, hiszen ahhoz utólag hozzárakni elemeket már nem lehet, az ember a saját helyzetét, jobb. Hát bekevajam, hogy az értelektanókkal is voltak alapvetően, de szerintem most sem De milyen érzelmi oka itt? Nem a Pó Péterről, a helységvezetőjön, hogy ez egy átügy. De el... milyen munkát keres, milyen munkát talál? Hát ilyen bedolgozások, kisebb szakértői anyagok ezek lehetnek, és a Annak a hangulatát fel lehet idézni, vagy azt inkább nem tenni? Ez olyan, mint egy ilyen láthatatlan arabság. Nem, nem, nem, én azt gondolom, hogy inkább, tehát, most az, tehát hogy a filmekkel lát az ember, a Woody allen a Stroman című film, eh, amikor ugye nem lehet különböző okokból az illetőnek a saját nevén forgatókönyvet írnia, és aztán egy outsidernek, aki a Woody allen tehát, de nem szeretném ezt hosszabban folytatni, szerintem az életem nem egy film. Lehet ilyet csinálni, vagy most Mennyire törik meg az ember ezekben a hétköznapokban? Mennyire veszi el a méltóságet? már igyekeztem nem megtörni sem, sem a méltóságomat is megőrizni. De hát sokkal nevezett. Mert hát az embernek van a köszönhető egy bankitel, jó, csak hát azokkal, akikkel egyébként együtt dolgozik, azok előtt egy csökkent értékű medvebos, hiszen egyébként tudják, hogy ő kicsoda, de abban az ényével és azzal a minőségben nem foglalkozhatnak, hiszen arra nincsen mód. Nincsen mód egyébként? Nincsen, ez egy kiszolgáltatottá válik, Pár, pára jelzik a földözésükat, de az ember látja, hogy nem tudnak mit tenni, meg ez egy jelzés arra, hogy én célpont vagyok, aki velem foglalkozik, úgyne egy leplással, annak sok öröme ebből nem lehet. És hát nincs olyan magánszektor Magyarországon, ami ezt ö, ö, kiegyensúlyozna. Tehát én Mennyiben alternatíva legyen. a külföld? Hát semennyire, mert a, a családokból sem tudok Elmenni másrésztről, mert ha elmegy az ember külföldre, akkor sokan ezeben tud védekezni, mert bármikor indulhatnak újabb ügyek, vagy a meglévőkbe bármikor fordulat lehet, tehát még képít az ember külföldön egy egzisztenciát, ami nem képelt, és akkor egyikről a másikra jöhet vissza, mert erről, hogy vádemelés van, újabb gyanúsítás, bármi, mert akkor a harmadik után egyértelmű volt, hogy sorodotban mennek az ügyek. Mennyire csinál egy ilyen történet az emberből ö, hetek, hónapok, évek alatt üzött vadat? Hát, ez egy jó kérdés, mert magamat remélem, hogy még tudom valahogy minősíteni. Tehát én ezt úgy fogtam fel, hogy van egy történelmi folyamat, amikor a joggal így vissza lehet élni, és akkor ez bárkire bármikor megtehetik, így olyan is, és akkor ezzel kell együtt élni. Tehát én próbáltam együtt élni ezzel a dologgal. Abba bízva, hogy majd akkor a bíróságokon ezt tudom korrigálni. Azt Magyarországon... kérdezem öntől, hogy amit elvártak öntől, vagy legalábbis ön úgy gondolja, hogy elvártak öntől, hogy terhelő bizonyítékokkal álljon elő Gyurcsány Ferenc szemben, ha ilyenekkel előállt volna, miközben azok egyébként nem léteztek volna, akkor az, az ön feltételezése szerint, vagy túl sok a kondíció és a ha e, alkalmastak lettek volna arra, hogy sikeresen emeljenek vádat azzal a Gyurcsony Ferenczel szemben, akivel szemben enélkül nem sikerült ö, saját jogon sikerrel vádat emelni? Nagyon szönsége igen. Tehát Akkor is, nem hogyha nem azok, nem azok az... a dolgok, amelyeket ön említ, azok egyébként koholmányok is nem igazak? Tehát, Hát mondjuk itt van ez a történet, itt vannak a vizsgisdoboztörténetek, amik úgy Kijöttek azt a kiderült, hogy nem igaz, ugye akkor ezekre fel építeni egy közhangulatot, utána a kutyát sem érdekeltem egy éjzőjelben, hogy ez mennyire igaz, mennyire nem. Ez a dolog, ilyen veszélyben meg volt nánk is az, aki egészített gyújtság, meggyóanisították 11. októberben, ami annyi volt történelmi tény, hogy miniszterelnököt hivapény munkával kapcsolatban Hát nem is emlékszem, hogy utoljára akit gyangsúzottam, hogy a nagy Imlét. Tehát e, e, eljúzottunk ide ebbe a, ebbe a fázisba, és, e, és mondjuk a tártainak volt közvetlen kapcsolatot Én, lefegyük, a kell. Én legfelébb kisegítő, úgymond bűnsegédi vagy segédi szerepet tudtam volna betölteni, hogy azt mondom, hogy a tártainak. Mennyire tudta azt, hogy a, a másik, másik mit mond, vagy mit nem mond? Hát ő, konkrétan nem tudtam, mikor a, a iratismertetések voltak, akkor ismertem meg az ő valamásait. Most én is hogy hogy közben is ő, kaptam tőle érdeklőket, mert én is adtam az enyémet, sőt az enyémet felraktam már nyomozás során az internetre, mert az ügyészségi szobivő valamivel megvádolt, amit én nem igaz, és akkor így, én a mondja, egy transzparens eljárás híveként szeraktam az internet az összes addig nyomozati jegyzőkönnyel, hogy bárki ebből tudja ellenőrizni, igaz, igazából sem, amit rólam állítottam. Miért csinált ez a történet már abban a fázisban önből egy rendszer ellenségét abból adódóan, ami önnel történt? És ami önnel egyébként már az igazságszolgáltatás szintjén történt, tehát nem a saját szakmájában. Illetve a saját szakmájában, Na, de annak, annak egy ilyen outsourcing területén, amit egyébként nagyon nehéz lenne pontosan körülírni, mint földrajzi területet? Szerintem nem akkor csidált, mert ennek mindig is ellensége voltam. Tehát a rendszerváltozás azért vettem, hogy ilyen -e legyen, hogy emberek ellen a büntetőjogot így felelsen használni, fel felelsen használni. Ezek nem a demokratikus benedezkedési államoknak a sajátosságai, de politikai szempontból gondoltam, hogy csináltam, hogy csináltam már ekkor önből politikai ellenállót? Hát annyiban igen, mert én nem kívántam a politikával foglalkozni. A 93-ban, én eljöttem a fidel. Utána én nem kívántam. Ebben nem az, az időszakban nem kereste mind. bárkinek a társaságát abból adódóan, hogy egy olyan beszélgetésnek lehessen a, a résztvevője, ami valamilyen módon magyarázatot ad, vagy közelebb visz egy magyarázathoz, vagy eszébe se jutott? Nem, elvártam volna, régi, hogy régi kollégistatásunk keresenek. Vagy... De ön egy lépést sem tett feléjük? Én nem. Nem, elvártam ők törték rám az ajtót, tőlük vártam volna el, hogy... Adjanak, most nagyon fogok pár... ugrani időben, de az, ez azért Igen. is teszem, hogy a hallgatók érdeklődését fenntartsa, mert azért én magam előtt látom azt, hogy ők fáradnak, beleértve, ahogy magam is fáradok, meg egy nagyon furcsa reggelnek vagyunk, mint fültanúi, ami másokból alakult az életemben, de azt kérdezem öntől, hogy amikor majd ki fog jönni? Igen. Akkor egyébként visszanyeri után az összes jogász, szavazati egy ellenézés jogász vagyok, tudnom kéne, de most... Hát kérdezzek olyasmit, amit utána hattól még okosabb vagyok, hogy egyébként tudnom kéne. Hát elvileg nem, hanem van meg egy közéértlen eltétás, ami a börtön után kezdődik, el seértem értem, mert ezt stimmel, hogy mi ez a pluszbüntetés. Az és mennyi idő? Van. Az három év. Még három év? Hát, uh -huh. Igen, tehát addig nem a köz... vagyok választható, vagy szabadon biztosan nem szavazhatók, mert töröltek is a választói névjegyzékből, de itt valahol nem kerek a történet, mert három évet szabtak ki, és a, ebben nem számít bele a börtönbe töltendő időszak. Akkor itt ez az fújtik fogok még egy kört, hogy az alkotmányogilag hogy is van. És a másik pedig az, hogy. Mert költségbizonyítványt nyilván... kaphat? Nem. Nem, nem. Tehát elhelyezkedésre sem kaphattam. Tehát azt az elmondanám, hogy ez egy pár állásra jelentkeztem az elmúlt Ezek között több állami állás is volt. És időközben úgy változtattak meg a jogszabályokat, hogy aki ellen eljárás van az nem nevezhető ki köziszielőnek, közalkalmazottaknak. Ó, hát erről tudnék önnek mesélni, csak ez egy nagyon ártatlan történet az öntörténetihez képest, csak látja, hogy milyen érdekes. Mert ugye én nagyon sokszor a saját, ugye engem alapvetően a kíváncsiságom, az igazságérzetem, és nem is tudom tovább, hogy mi vezérel. Felkértek engem a Pázmány Péter Egyetemen, hogy én is hogy tartsak órát, hogy most jó órát tartottam, vagy rosszul, hát azt tegyük félre, hogy mennyire volt meglepő, hogy felkértek, vagy nem, te, nem kértek fel, ezt megint tegyük félre. Ezek ilyen hazai betegségek, hogy az ember erről képes beszélni. De amikor ki kellett számláznom azt az összeget, ami ezért járt, akkor előbb raktak egy ilyen nyomtatvány halmaszt, illetve hát az interneten elküldték, és ebben egy között az volt benne, hogy én nem vagyok büntetett előéletű. És én ezen olyan mértékben felháborodtam, én nem gondoltam azt, hogy itt most úgy bárkihez is fordulnék, és az volt bennem, hogy amikor kifizetnek, akkor szükség van arra, hogy tudják, amikor órát tartok, akkor viszont nem, és elkezdtem keresni a dk meg az anyám kinyát, hogy ezügyben e, zöldágra vergődjünk, és közben elmondtam a hallgatóknak. A hallgatók, az, a, a hallgatóknál úgy ongenerál, tehát a hentestől az egyetemi rektorikai hallgatnak engem, azt kell, hogy mondjam, hogy egy tízes skál, Hát egy olyan erős kettes érdeklődést váltottam ki. Az kettest egyébk között azért, jut, azért volt kettes, mert volt olyan, aki elmesélt, hogy vele ugyanez történt, ugyanúgy nem értette, de aláírtam egyébként a kifizetés másféleképpen nem történik meg. Én egyébként nem írtam alá ez a pénzig, így aztán elveszett, de nem a rektor vagy a dékán nem válaszol. De alapvetően a második menetben és ez az éllétezésem szempontjában egy nagyon fontos dolog. Én ugye képes vagyok, nem is a kiáltást hiányolni, hanem a utáni visszhangot mondván, hogy tihanyban, ha az ember elkiáltotta magát egy megfő helyen, akkor addig volt visszhang. Aztán az ember elkiáltja magát, és aztán nincs visszhang, akkor az ember azt mondja, hogy hát ez valami rossz álom. hát ez hogyan létezik. Hát, és akkor elkezdi nézni ott, a, a, hogy kiben van a hiba, hogy megváltozotta -e a világ, vagy hogy nyúzza-ne, vagy hogy tényleg tihanyban van-e, ha egyáltalán érthető, amit mondok. De minimális érdeklődéssel váltottam ki, nagyjából azt érzékeltették velem a hallgatók, hogy nekem ebben teljesen igaz de iridlik a problémáimat, beleértve ugye, hogy képes vagyok lemondani ennyi pénzről, hát aki képes egyébként lemondani bármi pénzről, akkor, amikor ilyen elvi dolgokat mondhat, az, az, az nem teljesen normális, és ott, ott, ott, ott én nagyon megütköztem. De nagyon megütköztem azon is, hogy a DK-nak, akinek végül is írtam egy levelet, a fülebotját nem mozgatta, beszélgettem akkor még fideszes reprezentánsokkal az ugyan időszakban volt Gulyás gergely másokkal, akik mondták, hogy hát tényleg ez kicsit furcsa, hogy ezt így, de hogy egyébként ennek mi az indokoltsága, de hogy ezt egyébként a fizetéskor kell aláírni, ezt ők se értették. E, és az számomra egy nagyon figyelmeztető dolog volt a tekintetben, ahogy a hivatal működik, és ahogyan viszonyul ehhez a nép. Most én beláttam, hogy ennek a, az alapjelenség az azonos az önével, a kiterjedése természetesen nem, tehát minimálisan is szeretném összehasonlítani a két történetet, csak az, azt meséltem el önnek, ami ebből kapcsolatban az eszembe jutott. De hogy ön egyébként egy ilyen szituációban mit él meg, Eh, abban most ugye arról van szó, hogy kijön, de még ez a három év van, és én, én az iránt érdeklődöm, hogy most hány éves? 52. És 45 éves koromtól jól. Apja él? Nem, meghalt már? Hány éves korában? Hú, 77. 77. Hát akkor önnek van 25 éve. Hát igen, ami aktív, az... Erről van, az, igen, az igen. Tehát, hogy, hogy ezt mennyire, mennyire számolgatja saját magában? Tehát a tekintetben, magattam. hogy hogyan tervezi a jövőt? Jó, hát itt nincs más választásom, mint előre, tehát meg ideje. Jó, de ez a, nincs más választásom, mint előre ebben a szituációban nekem semmit mondottam. Most az a kérdés, hogy mi az előre? Az, hogy a a előtt folyt, akkor további tovább is. Az előzetesemről is írtam egy könyvet, ami megjelent két éve, ott lejöttem a börtönnaplómat, hogy mi történt, hogy történt. És ezt folytatni fogom. De azt kérdezem öntől, miközben az öntörténetének ez nem szoros része, de ugye én ezt a nagy nyilvánosság előtt csináltam mindig a maga munkájában, és azt kell, hogy mondjam, hogy volt olyan, hogy tízes skálán as volt, és volt olyan, hogy tízes skálán 2 volt, mint a mostani példánál, amit elmeséltem. De azt kérdezem öntől, hogy ön, aki egyébként nem a nagy nyilvánosság előtt végezte a munkáját, független attól, hogy adóforintokkal dolgozott, és bármikor megszólaltatható volt, vagy felelősségre vonható volt, a tekintetben, hogy adjon számot arról, amit csinál, eh, azt kérdezem öntől, hogy az a fajta a média nyilvánosság, amit nyert, az végül is hozta -e azt az eredményt, amit szeretett volna, mert amit én tapasztaltam, az nem ezt mutatta? É, velem kapcsolatban? Igen igen, igen, igen. igen. Nem hozta, nem is hozhatta, hiszen ez a dolog, amiről beszélünk, az egész társadalmi helyzetre jellemző, tehát nem csak a büntetőjárásban vannak problémák, hanem az egész sajtószabadsági kérdésben, a médiában, hiszen akkor a túlsúlyba került a a, hát, hogy is mondjam, csak a Jági Kormánypárti Média és a csatolt részei, akik minimális szakmai se foglalkoznak a dolgot tisztelt egy-két kérdés. De, kérdése de át. akkor mit jelent majd a kivetelekor az előre? Előre az, hogy egyrészt még azért nincsenek lezárva ezek a dolgok, tehát nekünk vannak még jogi lehetőségeink arra, hogy a jogerősíteletet is a hővizsgáltassuk, és ezzel jelen is kívánunk. Tehát nincs kizárva, hogy ez most hatályon kívül lesz helyezve, én ebbe bízom. Ez az egyik, a másik pedig az egésznek a társadalmi folyamati oldalát is be szeretném mutatni, hogy hogy lehet az, hogy mondjuk az én esetemben, hogy igen, adóforintokkal foglalkoztam, Senki nem mondja azt, hogy én ebből egy is elvittem volna. Én ezt értem, de én a saját példámon el tudnám mondani azt, hogy én mit értem el a tevékenységemmel, és mit nem beleért, vagy közben milyen folyamatok zajlottak. De ugyanez megtörténik önnel. Ő Ön nem Igen. érzi azt, hogy izolálódik, független attól, hogy igaza van, -e, vagy sem pontosabban mondva. Talán éppen abból adódóan izolálódik, hogy igaza van, de mégis az történik, amivel ami történik önnel, és valójában egy olyan pályamódosítást kéne végrehajtania, amikor fákját kéne fogni a kezébe, holott korábban nem a fákja volt való. E, sajnos ennek fennáll a beszél, tehát, hogy úgymond közpolitikai kérdésekkel is foglalkozom, mert a rendszerre is kíváncsi vagyok. Tehát, ami nem történt, az nem egy egyéni történet, hanem az egy rendszernek az eredménye, és akkor így a rendszerre is foglalkozni kell. Más kérdés, az, hogy most ez Magyarországon, tehát még reménytelenább, mint a a rossz bírósági ítéleteket vizsgálni, de hát ez csak egy mikor eszmegérdés. Mikor álmodott utoljára azzal, hogy ez egy rossz álom, és ez nincs? Ilyen álmom nem volt, Tehát ha nem nagyon szoktam álmodni. Börtönbe volt egy álmom, amikor az orbán családosi élek, de ez még a régi orbán család volt, nem ez a mostani gazdasági vállalkozás. <gül> Úgyhogy ezt leszámítva nem nagyon szoktam álmodni. Az az álom az arról szólt, hogy az végül is kielemezte a magam ugyan, hogy azt miért elmondta? Tessék? Azt kielemezte maga számára, igen, hogy miért uh, Igen, az a, egyfajta szabadságot jelentett, és az ember, akkor ott, ez egy az egy szabadságérzés, az akkor a börtönben voltam. De a társaságra, a... hogy miért vele, az, az, az, az nyilvánvaló a saját maga számára meg kellett, hogy magyarázzon? Hát igen, ez meg a régi kollégiumi társaság volt. Tehát, hogy abba mentem vissza az időbe, és az az érdekes, hogy miért lepügtak volna két héttel, én találkoztam az akkobán a miniszterelnök Orbán Viktorral, meg a feleségével, Randó Tündével a Kávin téren, valami családi programról jöttek, gondolkoztam, oda menjek, nem menjek, oda mentem. Ez mikor volt? Segítség. Ez 2010. augusztus közepén, vagy elején, tehát két-három héttelnek tartóztatásom előtt. Nem is láttam, hogy ott lenne az Orbán, hogy már bennünk be egy kocsiba, akkor nagyon barátságos párszor látottunk a Orbán feleségére, a randó tündébe, és aztán kidezi, az hogy Orbán is volt, aki kiszállt a kocsiból, azért, hogy velem kezdet fogjon. A, aki már szerintem, akkor tudta, hogy engem le fognak csukni. Tehát ennek is megvoltam a maga bája. Én gratuláltam a miniszterelnök kinevezéséhez, akkor meg nem gondoltam, hogy ilyen világot fog teremteni. Úgy gondoltam, hogy ennyi illik a légismeretségültre tekintettel. És és az egy kicsit furcsa volt később végig gondolni az eseményeket, de hát általában talán működésében is voltak ilyenek, hogy... Fel, fel, ugye mostanában nem Stalinról szoktak beszélni, bár ugye ilyenek is el szoktak hangzani, de ugye az a kérdés, hogy Magyarország mennyiben mutat párhuzamot az orosz modellel, ami Oroszországban előfordul, az mennyiben fordulhat elő Magyarországon. És egy közelmúltbeli eseményen nekem erről hosszan meséltek, és én a magam részéről ellenálltam, de a másik meglehetősen impresszív volt, és meglehetősen jól informált, és akkor ebből adódóan elgondolkodt. Ezen a jelenségen természetesen azonnal belehelyeztem magamat is, avval persze nem számol vagy abban a pillanatban, hogy ez elkezdődik velem, azzal, abban a pillanatban elvesztem azt az egyéni volt, amely egyéni szabadsággal addig rendelkezem, amíg egyébként ez az esemény nem áll be, már amennyiben az emberek egyáltalán tudják követni ezt a gondolatmenetet. De én azt gondolom, hogy az a pszichés teher, ami önön van, természetesen nem független attól, hogy mit követett el és mit nem, és én a magam részéről feltétele vagy az ártatlanság vélemével vagyok párhuzamosan, Okay. <laughs> Aminek sem értelme nincs magyarul, de közben csak van egy önét elmarasztaló ítélet, és akkor nekem Igen, ugye vagyok. tiszteletben kéne tartom a bíróságot is, és a kettőt ugye összeegyeztetni minimálisan sem lehet. Szóval az a pszichés teher, amiben ha én beleképzelem ön, tehát önben magamat beleért, vagy én magamról azt tudom, mert hogy ezt nem feltételezem, hanem biztos vagyok, hogy az amivel meggyanúsítottak engem, majd megbádoltak, majd el is ítéltek, azt én nem követtem el, az egy olyan szélyés teher, amely szélyés kapcsolatban egyébként ember nem tudja azt elképzelni hogy ez milyen, aki egyébként hasonló szituációval nem volt, mint ön. Tehát én ennek a ternek a súlyát tonnára feltétel, az elmiközben az ember tonnás súlyt de facto nem visel el. Tonnás, de ezt így egyszerűen humorral kezelni. De ezt nem, ezt é, é, é, é, igen, de hát azok, azok mind, mind, mind, mind mellékvágányok. És hogyha leüli, akkor ugye szintén nem azzal a jóleső érzéssel fog szabadulni, mint amivel egyébként aztán a 90-es években az ember elszámolhatott a 80-as, 70-as, 60-as, 50 es években a börtönéveivel, amelyek hirtelen uh, kitüntetésként jöttek vissza, mert őre majd 2018-ban vagy 2017 végén adtak függvényébe, hogy illetve nem, hát az, ez, ez hány hónap lesz? Hát ez tehát két és fél év lehet, nem itt éve, ami gyakorlatilag, ha lehet, lehet egy év körül, és még valami házérület, azért hadd fűzek hozzá valamit, hogy egy fal, kis faludja fal, fal, egy idézeti eszemben, amikor ő bekerült össze a börtönbe, és azt mondta, hogy hát végül is körülnézett az árkába, ebbe a világgal teljesen természetes, hogy olyan emberek, mint ők itt vannak az árkában. Én sem erre ezt mondom, hogy ebben a világban, amiben most élünk, én teljesen természetesen tartom, hogy engem elítéljenek, egyébként teljesen alkotmány. Jó, de az az idősek, amiről a faludi beszél, és amiről ön, amiben mi élünk, azok sok szempontból mutatnak, és legalább ennyiben, ha nem többen mutatnak különbözőséget, ezt ne felejts el. Hát, hogy lefő a brutalitásában a rendszer? Nem lefő. csak a brutalitásában. De, az a rendszer, amiről beszél a faludi, az nem volt elhagyható, ez a rendszer, mi élünk, ez bármelyik irányban jelen pillanatban elhagyható. Tehát azt az, az, az kell, hogy mondjam, hogy ön egy nagyon intelligens eh, ember benyomását kelt, ugye mi nem ismerjük egymást, de a klaustrofóbia és mindaz, ami az önnel az elmúlt években zajlik, azért már maradandó hatás. Önre, és az lett volna a csoda, ha ez nem következik be. Hát a Jó, én arra szeretném figyelmeztetni önt, hogy én Igen. nem állhat, tehát én függetlenül attól, hogy ez szimpatikus -e vagy sem, nem tehetem azt meg, hogy önnek, illetve a hallgatóimnak ne érzékeltessem azt, azokat a hullafoltokat, amelyek már megjelentek önön, miközben ön nem egy hulla. Igen, bizony benne, ezek később eltűnnek, és azon is, Én ezt értem, hogy később eltűnnek, de nekem az a dolgom, hogy most felhívjam rá a figyelmet, ha van. Ha én azt látom, a, amit mondtam arra a pár uzamokra. annak egyik alapja az, hogy ezt tanultam, vagy tanultuk, hogy hogy működik egy ilyen konceptős peres... Ezt ez nem folyam, tanultuk, a... tehát amikor a történelem órán ültünk, és... és, és... Ezt tanultuk, a Bibó mit tanultuk? Jó, az lehetséges, hogy önök a Bibó szakkollégiumban tanulták, Igen. de én nem tanultam, és az, amit ott tanultak, az mennyiben ad önnek most védettséget azzal kapcsolatban, amit konkrétan átél? Uh, azért szellemileg mindenképpen, tehát helyenkit el tudom hozni azokat a párhuzalmokat, aminek nem nagyon örülnek a legemmelői térdő személyek. Én csak ne felejtsen, felejtsen, hogy azokban a koncepciós perekben azért a pártnak olyan munkásaival szemben jártak el, akik a maguk területén azért... Szóval az, amit... Nem csak, kérdezz például, például a bányomérnekük pere, amikor ugyebár azért, mert hogy ja. a politikus által meghatad az irány számokat, a bányák nem tudták testen. Ebben nem, nem, nem, nem, ebben nem vitatkozom, igen. Én, én a, a másik... Nem, nem, Oké, okay, akar... rendben van, ebben megadta a... magam. Oké, okay. akkor itt is olyan válaszokat tudunk adni, amire nem tudnak választani, mert nem ez a szakmájuk az ügyészet, nem a bíróknak. Tehát itt azért mondom, hogy ha Születtek. És tényleg akkora félelem van a társadalomban, berejtve a sajtót, amely ezek szerint nem tudta önt kihozni győztesként, ahhoz képest, hogy közben a bíró meg azt mondta, hogy ki van ütve, tehát akkor mit él, mit él meg, amikor ezt, ezt megéli, hogy hogy, hogy, hát, hogy amikor megy az utcán, akkor ne, tehát, nem, nem olyan, mint akinek a tolnai klári, akinek kifogják a hintójából a lovot. Hát nem ne is fogják már nem születek szintúval járni. Hogy... Bízom benne, hogy lesz rehabilitáció, ez az egyik, ezen már elkezdtünk talán dolgozni. A másik, hogy... Mi a reha... Az ön esetében a rehabilitáció, mint minden rehabilitáció, a rehabilitáció arra jó, hogy az ember valamit kapjon, amit semmilyen módon nem illik abba a lukba, amit egyébként furtak rajta abban az időben, amikor azt gondolták, hogy neki rehabilitáció sose fog járni. Persze, de ez nem is lehet. Uh, de mit gondolkodik ön már a rehabilitáció? Uh, a rehabilitáció azért, a mert... tudja, mit tud lenni. Az in integrum restitúció, de in integrum restitúció de facto e, el, nem létezik. Persze, ez ez létezik de jó, létezik, férdé... de de facto nem létezik. Nem, nem is lehet ezeket az éveket. Tényleg szabodni. csak, ha az ember álmodik, akkor, akkor ébredhet abból úgy fel, hogy Én hála, jó Istennek, ez nem e volt igaz. Tehát, hogy a magyar állam mondja azt ki, hogy amit ellenem ellen elkövetetett. Ugyanaz az állam egyébként, vagy egy másik állam? Tudom, hogy az állam közben nem változik, de ő látja annak a lehetőségét, hogy az önnel szemben járó állam az bevallja, hogy tévedett, vagy hát nem tévedett, de rossz. Nem, mert ennek ez a rendszerben lényege, hogy ilyen területeket hozzon, vagy hozzasson. Mert... Jó, de ő látja azt, ahogy egy másik rendszerben ön ott áll Polpéterrel szemben, és azt mondja, hogy Petikén, vagy bárkinek azt mondja, hogy ezzel mégis. Tehát az, ezt azért kérdezem, mert azt kell, hogy értsés a hallgatók, ez amit nem. Tehát a hallgatók. Mindenki érti, akinek megvolt a maga története, és természetesen utána van, aki elfordul mindentől, és van, aki nem. De az én hallgatóimnak csak egy része értette azt, hogy amikor velem következtek be ilyen események, akkor én, jó, annak a hordereje az önéhez képest. De, de én még abban a hangyaszarnyi dologban is azt tettem, hogy elmentem mindenkihez, aki abban érintett volt, vagy azt feltételeztem, hogy neki érintettsége van, hiszen a politikusnak mi lenne érintettsége egy igazságszolgáltatási történetben, Aha, független. Ahogy, igen, egy... Jó, én ezt értem, csak hogy értse az, hogy nem bolondultam teljesen meg, hanem húztam képzeletben olyan. Tehát a marionett Bábut feltételeztem, és azt néztem, hogy a marionett bábúnak a zsinórjait vajon milyen kezek foghatják, és én akkor ezt végigjártam, és azt kell, hogy mondjam önnek, hogy habár Éltek, és megszenvedtem azt, ami ezzel együtt járt, az egy pénzbüntetés volt, és a médiában való számüzetés, vagy átmeneti számüzetés. Az, hogy azokat a beszélgetéseket akkor, de még menet közben lefolytattam, azoknak a jelentősége utólag egy tízes skálán tízes volt. Természetesen én vállaltam annak az údiumát, hogy, hogy úgy olyan situációba kerülök, amit ő nem vállalta a Polt Péterrel kapcsolatban, de a felháborodásban az oda vezetett, és hát ha van adott esetben elszámolni való, akkor például a lányommal kapcsolatban van elszámolni való, akit olyan mértékben hanyagoltam el azokban a pillanatokban, hogy a, nem lett volna az édesanyám, akkor még annál is rosszabbul járhatott volna, mint így, hogy én vagyok az apja. Jó, egy rövid példát, ha mondjak arra, hogy... Én én nagyon én... rövidet, meg kettő Persze percünk én van. Én... Elnézést, most én pofáztam nem, ideig. Te, Te látja, hogy milyen gyorsan elment az úr. Ajánlat volt, arra elmondta, hogy miért nem értem vele, és utána, mikor a politikus társakkal nem beszéltem, az mondanám, hogy nekem is volt kollégám, szabatársam, az egyébként elfogalom a Vibóba, aki, mikor látta, hogy velem mi történik, megpróbáltam megkeresni a nagyokat, hogy mégis beszéljen velük, és nem fogadták, amit például érted, mert ő egy pedig réjű valaki. És megmondta, és hogy milyen a... ügyben keresi őket. Igen, igen. De hát, miért kell megmondani? Nem. Miért, nem, miért nem kért kihallgatást és aztán menet közben mondta volna neked hát az ember. Nem kért kihallgatást is nem kapott, pedig korábban mindig kapott. De honnan, tudta az, hogy, honnan tudták azt, hogy önnel kapcsolatban kért volna egyébként? Hát, ő, nem volt nagy titok, hogy kikinek volt a szobatársak kollégiumban, mert kikivel volt nagyon jó tehát ezt kitalálták. Ami, amit egy később úgy dekódoltam, hogy ez a Fidesz alapító generáció is már elveszítette az uralmát a belül, Ilyet ne könyveljen, mindig vannak egyedi esetek, és én továbbra is arra biztatom önt, hogy egy sor olyan dolgot csináljon meg, amit egyébként nem kell, hogy utána a nagy nyilvánosság előtt elmondjon. Sőt, hazudhat is. Nem az a dolog lényeg, hogy igazat mondjon, hanem, mármint e tekintetben, hanem hogy saját maga számára megteremcse azt, azt a komfortfokozatot, amelyet ebben a teljesen elviselhetetlen komfortfokozatú helyben az ember egyébként még elnyerhet. Anélkül, hogy szemben magát nagy nélkül. Innen fogjuk folytatni. Jó, köszönöm szépen. És, és nem könyv meg fog hogy én ezt tanácsolom önnek. Jó, köszönöm, És nem a jelen miatt, a jövő miatt. Én ezt is értettem. Nem irítlelő. Viszont, viszont hallásra. Köszönöm, viszont Csász és Zsoltot hallották. Döröpont, fiala Janusz gmail.com. Ha nem ez volt a utolsó adás, akkor hétfőn 9 órakor találkozunk. Sajnálom, hogy ez a műsor így alakult, beleértve, hogy örök nem telefonáltak, és beleértve azt is, hogy a karácsony kerge se került elő. Most azt nézem, hogy vajon ő küldötte SMS-t. De... Nem ő küldötte sem, mert fogkalman nincs, ami történt. A halvány lila gőzöm nincs. Viszont haláson.